Beraz, eh, Mugaz Geindiko lehen saria eskuratu duzue, Sokoa eta Algon Algon, bai eh, Zeratako ze kolaborazioa eta noiztik da kolaborazio hori Sokoa eta Algonen artean Noiztik da kolaborazio hori Huri, aspalditik, duela zonbait urte, asizela Algonekin Eta... Em, Beti danik uh, algunek intratoidu uh, uh, sokorat uh, kadira ke uh, giteko tuboako eta gauza metalikoak. Ez zer zuen lan bat ematen dio zuen sokoari edo sokoak zuen? Ez alrevés. Alrevés. Gu eh, so, sokorentzat egiten eh, dugu no, eta orko gaurko premiuma da adibidez a, aigira txoxen uh, kadira berrhi bat eta hor uh, disein bat uh, sortzeko o merduzu eh, zen nahi idon eta guk hori esaten dugu, mer, olako, nahi dugu olako kadira bat egin eta kasu hontan eh, emandu astapinitik eh, emandugu main, main uh, inguruan bai eta disetan diseidaia naidorea eta, eta ere uh, algon gure gure ogni Alare, sokoak baditu beste hainbat enpresakin harremanak? Bai. Zergaitik algoan ekin berezi bere zibada edo...? Bai, bai. kolaboratioa bai. Hori, uh, gainez, uh, da ognitzaile bat, gure da, uh, pixkat gure uh, metalikoen gurean taierra, ba. taierra. Ah, gure, eta da gure uh, ognitzaile lemesiko le bat. Eta, eta gero ingurua historioa, hori hasi zen, da geten, ama, da urte, ez dakit beten Amar bosturte, ez dakit horrein zenbate ba, hartetan ba. eta, eta gero ere inguruan gira, eta gainez uh, parte hartu dugu ere kapitalean e, Zimat langile ditu algonek Bu, momentontan? Gu momentontan daukagu horreita eh, maika orreita bai, bai, pime bat gara bai. E, baitu zuezu, kolaborazioak ere beste enpresa batzurekin, sokoarekin bezala? E, bai, bai, ba, hemen Bai, hemen, bai, hemen ingurukoak? Bai, bai, bai, bai Eta kanpora ere, esportatzen duzue? Bai, bai, Honorai, bai, bai, bai. bai. Ba, frantxarra, frantxarra, alemaiarra eta suizarra, suizarra, bai, bai e, Zergaitik zari hau, mugaz gaindiko zari ba dau? E, mugaren kontzeptua, nola superatzen da, nola gainditzen traba batzu. gure ez dago mugarik E, gurettzat oso normala da e, sokoarekin lan egitea. Ez dugu esan behar gemi hori guuretzat izateko da egsa zen. Ez da, eta gainez, piskat uh, uh, sorprendituak bai, izan dira. Bai, bai. Ez, ez ginen ustez, eta guk hori haribidez uh, piskat naturalki egiten dugu bai. Baina e, e, bain, hulektzen dut, uh, bi baionako eta donostiko gambarrak eta hori bultzatzen dutela eta piskat gu gira atipikoa piskat baiena uh, berba uh, gure uh, ikushi egiten dugun eta noiztik hori egiten dugun berba beste enpresei e, e, ideia ere uh, xortarasteko xor eta egiteko hoiek erruzu zen barri badute zergatik ukez e sokoak hori urte asko daramazki bai E, lan egiten e, batean bai, da bestean bai, bai, eta e, hastean esan duten bezala, zokoa e, irurroga eta um, amekan asisten, eta lemixi e, ere, asisten e, ego, e, ego a, a, bateko enpresa batekin, lanien eta segitzen dugu, beste motel bate, mo, molde batean, baina segitzen dugu beti, eta ere irunen bat beste enpresa batzuk zokoak bai. <coughs> baditu beste empresa batzuk haiekin e, lanien diri denena. galdera, eh sentitzen dizue krisiagatik harremana hegoaldetako iparaldeko enpresen artean lotura gehiago bada edo ez ez vortzas. Ez, ez ez derrigorrean. bada harreman gehiago edo ez? Bueno, bai e, ba, ez da erresa, ez da erresa momentu honak e, honek eta horregatik ba, biok eh Pizka e, kultzala bat eman behar dugu, eta bueno, horregatik bai, baina... Kaxo horretan, bueno, pentsatzen dut baietzen, eta adibidez guk baditugu beste enpresa batzuk ere Frantzian, eta bai. e, oia, o, orain algon enpresa horiek ere ornitzen ditu, lehen ez zituen egiten, bai. eta pizkat guk. Uh, olgu erdian hor landu dugu eta oain ere merkatu berrik bat sortzen ari da, ouais. beste uh, empresa batekin, ni horreko ondoan, eta gure bitartez ere guk dugu, ez zautzen dugu, eta uh, mitzatuz... Ari, ari da algon? Eta e, pentsatzen dut uh, algonek eta krisia e, e, ez balitz uh, gauzoiek ezgin nituen e, eginen. Eta pentsatzen dut algun uh, gurbagno uh, sokoa baino kizia bortitza agua bai, e bai, da bai. eta bestaldeen uh, kizia, orain gure inguruan baino bortitzakoa da. Ba. Baiz. Askiena da BTP-do eraikuntza arloan hor bai kolaboraziorik ez da, ola iste konkurrentzia handia dago hegoaldeko eraikuntzako enpresak hundiek iparraldera tortzen diren egitea erifizioak. Hor adibidez ezin da ezin da horrekin eh, lan hori, ez? Or... Konkurrentzia zuzena dagoen ezin da, izan behar dute osagarriak, komplementarioak? Ba, baina momentu bai. batez gu uh, um, kompetentzia izaten aldatzen, uh, algonek esaten aldatzen, nik ere ez zokoa bezala egiten aldut, baina ez, dugu, ez dute bideo bide hori hartu, eta hornik nik pentsatzen dut ere gauza bat uh, utx egin dela, BTP-kin eta oiek, domaia da, uh, edo ez dutela adibidez ashtian ikusi dugun gazte horiek inxeniritzat in horiek egiten ari e, dien hori eh, egitea hori da, bian segur egiten aldela.